Частина четверта Таємниця Макулє Чарівна мушля Капуле і розбишаки Макулє п'ятий сидів на сходинках біля свого будинку Малював на землі паличкою І чекав на свого вірного друга Капуле. До речі, теж п'ятого Бо батько Капуле. Був теж капуле, тільки четвертий, а дід Капуле був теж капуле, тільки третій, і прадід Капуле був теж капуле, тільки другим. Така в їх сім'ї була звичка правила, традиція усіх хлопчиків називати капуле. А прапрадід Капуле був тим самим лоцманом капуле Першим, який приплив у цей край на кораблі сміливий. Отож Макулі малював паличкою. Нарешті він встав, потягся і позирнув з висоти свого росту на малюнок. Він намалював місяць і зорі. Зорі були маленькі і великі, і виглядали як справжні, тільки не блищали. З цим малюнком, скажу тобі по правді, моя серденько, була пов'язана страшенна таємниця. Яку Макулє П'ятому не терпілось розповісти А капулій до цього часу все ще не було Річ у тім, що, як ви знаєте, всі уночі сплять Всі, геть усі Окрім, звичайно, нічних метеликів, світлячків Тваринки на ім'я опосум і собакоголового удава Але цієї ночі не спав і Макулє по-справжньому не спав Він ще тиждень тому вирішив не спати Але тільки насідало сонечко І починало сотеніти Очі в макулі закривались Він повторював собі Не спи, не спи Так ти ніколи не дізнаєшся, якою є ніч Та очі не слухались його І лише цієї ночі Йому вдалося побороти сон а капулія все ще не було. І макулія взяв паличку і домалював біля місяця великого нічного метелика. А коли метелик був майже готовий, до макулія під підбіг його пес. Цього чорного кудланя звали Веселий. Хоча нічого веселого у ньому ані трішечки не було. Він був повільний, млявий, зовсім не балакучий, не плигучий, не скакучий, а поважно гордовитий. І взагалі, він майже завжди хропів. Такий вже він удався хропун. Він умів спати навіть сидячи і навіть стоячи. Який же він після того веселий, скажіть на милість. І хіба може хоч комусь бути весело із собакою, яка весь час хропе? А коли веселий не спав, він дивився замріяно у далину. А надивившись, позіхав і знову засинав. Отож веселий підбіг до Макуле, махнув йому хвостом, уважно подивився на малюнок, який вже був зовсім готовий. Понюхав його і запитав: "Що це ти накармуйскав?" "Не накармуйскав, а намалював", — образився Макуле. "Це зорі і місяць, хіба не видно?" «А-а-а!» відповів Веселий І утупився замріяно у долину Потом позіхнув Та й заснув біля ніг макуле. Але не пройшло і хвилини, моє серденько Як Веселий скочив на всі чотири лапи Почав гавкати і озиратись довкола І в ту ж мить За рогу вулиці вискочив капулє Увесь зарюмсаний А за ним – Бігло аж троє Майже не цілу голову більших за нього хлопців Вони кидали йому навздогін камінці І вигукували Малючок, малючок, носовичок, рюмсей, рюмсей І от тоді веселий завдав їм малючка-носовичка Зі страшенним риком він кинувся на них І почав ловити їх за калошами виштанів. Скажу по правді, веселий мав вигляд справжнього мисливського собаки І коли йому нарешті вдалося схопити калошву одного з хлопчаків Той крикнув На, забирай! Все одно ти не знаєш африметрики І кинув щось у бік малюків Макулє і Капулє п'яті аж корчились зі сміху А коли вони стихли, Макулє запитав «Чого вони?» Капулє нагнувся і підняв те, що було кинуто. Обережно подмухав на нього і простягнув Макулє. «Бери, це тобі!» «Що це?» – здивувався Макулє. «Мушля, правда вона гарна?» «А вже ж гарна! Звідки вона в тебе?» «Знайшов на березі ріки!» «Але ж це океанська мушля!» Як вона туди потрапила? Не знаю, відповів Капулі і знизав плечима. А, краще подивись, яка вона гарна. Таких, напевно, і немає більше, заворожено розглядаючи мушлю вів Макулі. Є, я знайшов їх багато. Невже? А скільки? Не знаю, знітився Капує. Я ж не вмію рахувати. Я тільки. Я збирав їх так. Одну для тебе, ще одну для мами, ще одну для тата, і ще одну для себе, ще одну для діда, ще одну для прадіда, і ще одну для прапрадіда. Так. Задумався макуле, я маю навчити тебе рахувати, адже я старший за тебе. Я зараз, я зараз же навчу тебе рахувати. На пальцях, як вчила мене моя мама Аж до десяти, це ж дуже просто, я вмію Послухай, ти маєш дати кожному своєму пальчику ім'я-число, ім'я-номер Він узяв капуля за праву руку, дивись Цей палець один, цей два, цей три, цей чотири а цей – п'ять. Дивись, п'ять пальців однієї руки, правої. А тепер беремо ліву руку. Пробач мені, макулє, але як ти знаєш, що ця рука права, а ця ліва? А ти, моє серденько, знаєш, як розрізнити праву і ліву руку? Знаєш, як рахувати? Якщо знаєш, то це дуже і дуже добре адже ти можеш сам навчати молодших за себе. Якщо ж не знаєш, то послухай, як навчав Макулє свого друга розрізняти праву і ліву руку. Це просто капулє, говорив він. У нашому місті всі здороваються правою рукою. І твій тато, і твоя мама, і я, і ти. Хоча ти і не здогадувався, що здоровався правою рукою. У нашому місті права рука головна. Нею ми тримаємо ложку і виделку, нею ми збираємо іграшки. Ліва рука тільки допомагає у тому правій. А якщо я переплутаю? І якщо моя ліва рука захоче бути головною, що мені з нею робити? Збентежився Капуле. Послухай, Капуле, це навряд чи станеться. Але коли ти запідозриш свою ліву руку у тому, що вона хоче бути головною, то ти чим дужче біжи до мене, ми поздороваємось, і ти зразу побачиш, яка рука у мене головна, і відшукаєш свою праву руку. А якщо я тебе не знайду, не спинявся капуле, то придивишся до жителів нашого міста, або просто поздороваєшся з одним із них і він відразу пристягне до тебе праву руку. А якщо я і їх не побачу, а? Ти хочеш сказати, що геть усі жителі нашого міста одразу можуть зникнути, проваляться крізь землю чи що? Капулє знітився, а Макулє нараз поблажливо посміхнувся і додав. Ну, якщо всі проваляться крізь землю а ти не знатимеш, де ліва рука, а де права, то заплющ очі і уяви, що тобі потрібно поздороватись з цією чарівною мушлею. Ну, заплющ очі, тільки не думай про те, де ліва, а де права сторона. І поздоровайся, уяви, що у мушлі є рука, а? Капуля заплющив очі, уявив, що у мушлі є рука, і сказав пошепки Здрастуй, Мушльо». І його права рука сама простягнула здороватись, адже вона ще з звикла здороватись, як усів Санта-Буркодур. Сама природа зробила її головною. «Слухай, Макулє, а ноги у нас теж ліві і праві?» «Звичайно, і ноги, і очі, і вуха, адже у нас два однакових вуха, Дві однакових ноги, двоє однакових очей, треба ж їх розрізняти, тому люди ділять їх на праве і ліве. А як же дізнатись, яка з моїх ніжок права, а яка ліва, не вгавав капуле. Ліва нога з тієї ж сторони, що й ліва рука, а права нога там, де права рука. А, -а зрадів Капулє, я зрозумів. Людина складається із двох половинок Одна половинка права, а друга ліва І він почав стрибати то на правій нозі, то на лівій нозі, вигукуючи Є в дитинке половинки права-ліва, права-ліва Макуля підстрибував разом із ним і на ходу вигадував, вигукував Є в дитинки половинки права-ліва, права-ліва Є в будинку половинки, права-ліва, права-ліва. У хмаринки половинки, права-ліва, права-ліва. У машинки половинки, права-ліва, права-ліва. В комашинки половинки, права-ліва, права-ліва. «Хух!» — сказав Макулє. «Стомився я». «То на чому ми зупинилися?» — звернувся він до друга. «На комашинках!» — випалив капулє. «Ні, ми з тобою вчилися рахувати, тож давай рахувати спочатку. Простягни на мені свою головну руку, праву». Капуля з гордістю простягнув Макулє праву руку, і вони почали рахувати разом. Цей палець – один, цей – два, цей – три, цей – чотири, а цей – п'ять. П'ять пальців однієї руки, правої. А тепер беремо ліву руку. З не меншою гордістю Капуле простягнув ліву руку і сказав – не для кого і не таємниця, що на лівій руці теж п'ять пальців. І Капуле швиденько позагинав пальці лівої руки, промовляючи скоромовкою – один, два, три, чотири, п'ять. Але ж Капулє, – зауважив йому друг, – окрім цих п'яти чисел, є інші числа яких так багато, як листу на дереві, як піску на березі нашої ріки, уявляєш? Ні, я не можу уявити дерево у числах, і берег нашої ріки, засипаний числами, теж не можу уявити. Це тому капулі, що ти не вмієш числа малювати. А ти знаєш, що коли ти намалюєш число, воно вже не буде називатись числом. Воно буде називатися цифра, бо всі намальовані числа називають цим словом цифра. Ось дивись, у моїй руці паличка, звичайнісінька, пряма, тоненька, гладенька паличка. Спробуй її намалювати поруч з моїм малюнком, біля метелика. Капулє взяв і намалював біля метелика рівнесеньку паличку. Ой, скрикнув Капуля. тепер метелик став чарівником, у нього є чарівна паличка Ти, Капуля, думаєш, це чарівна паличка, бо не знаєш про те, що намалював цифру один Намальоване число, як ти вже знаєш, називається цифра Ого-го, здивувався Капуля. давай будемо малювати числа і перетворювати їх на цифри. Капулє, ти хочеш навчитися усьому і відразу. А це неможливо. Я клянусь, що неодмінно-неодмінно навчу тебе малювати інші числа. Але потім. Ти маєш ще трішечки підрости. А зараз я просто розкажу тобі, які ще є числа. Дай мені ліву руку. І він обережно почав загинати пальчики свого вірного друга. Цей пальчик може мати ім'я шість, а цей – сім, а цей – вісім, а цей – дев'ять, а цей – десять. Ти, Капулє, маєш десять пальчиків на руках, от як, а ще десять пальчиків на ногах. Коли будеш лягати спати, то можеш перевірити це. Будь певен, перевірю, неодмінно. І Капулє примружив одне око Але ж Капулє, стрепенувся його друг Ми ледь не забули порахувати, скільки у тебе було мушль А ти, моє любе маля, хочу я поцікавитись у тебе Чи не час тобі повернутись до своїх улюблених іграшок І розповісти їм про Капулі і Макулє? Можливо, ти і собачці, і зайчику, і ведмедику Захочеш розказати, яка рука у них права, а яка ліва Заспіваєш їм пісеньку І поскачеш разом із ними на правій і лівій ніжці Ось так Є в дитинки половинки права-ліва, права-ліва Є в будинку половинки права-ліва, права-ліва у хмаринки половинки права-ліва, права-ліва. У машинки половинки права-ліва, права-ліва. В комашинки половинки права-ліва, права-ліва. На правій ніжці скік? На лівій ніжці скік? Право-ліво, скік-скік. Право-ліво, право-ліво. Скік-скік, скік-скік. А можливо, ти хочеш намалювати метеликів, які живуть у місті Санта Буркодур? Або спробуєш намалювати цифру один. Вона схожа на чарівну паличку. А до пригод вірних друзів ми ще повернемось і дізнаємось, хто були ті розбишаки, скільки у капулі було мушель, і що таке Африметрика.